סבתי שלום, וכמעט נושא שבת. אז הנושא ששם בלב שלי לדבר, קראתי לזה אה, סימן של בגרות. סימן של בגרות. אני נראה לי כולם אוהבים את המילה הזאת, בגרות. מהבית ספר. והיום אנחנו נדבר על בגרות רוחנית. ואיך לדעת שאני באמת מתקדם באלוהים ומאוד חשוב, בתנ"ך כתוב שאנחנו כל פעם אה, ניתן לעצמנו איזשהו מבחן כדי לדעת איפה אני באלוהים, כדי שאנחנו לא נתקע, כדי שאנחנו לא נגיד שאנחנו יודעים כבר הכל. אז אה, אנחנו נראה היום בכמה דוגמאות שני דברים, שני סימנים על הבגרות. של בן אדם אה, מאמין. ואנחנו נראה, כן, מה זה בדיוק, כי אה, הרבה אנשים חושבים שזה לקרוא הרבה, אה, להתפלל הרבה, לשרת את האדון הרבה, וחלק מזה זה נכון, אבל הרבה פעמים אה, זה לא, כי בן אדם פשוט... אה, חושב שזה הכל, ואנחנו נראה מה עוד צריך, למה זה לא מספיק. בואו נפתח את לוקאס 8, לוקאס פרק ח', ונקרא איזשהו פה 22 פסוק 22 עד 27, ישוע עם תלמידיו. בענייה וקורא و... להם משהו. אז כזה. ויכי הים ועירק אל ענייה ותלמידה. והיא אומרת להם אל עבר הים ופירשוטו הים. ויחי ברכתם בעניה וישחף וישם, ורוח שערה ירדה על הים, ושטפו עליהם המים וחיו בסכנה. והגישו והאירו אותו לימור, מורה, מורה עבדנו ביעור, ואיגד ברוח ובמשברי ים, וישתקו, ותהי ממה, ויאמר אליהם אי אמונתכם, ויראו ויתמאו, ויאמרו איש אל רעהו, רא... רא... רא... מי איפה המצווה כאן את הרוחות ואת המים וישמעו לו ויעברו ויבואו אל הארץ הגד... גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. גדישים. ירושה, ונפגשו איש מן העיר אשר שבים בו לימים רבים. בגד לא לבוש ובבית לא ישב, כי אם בקרבים. אמין. אז אנחנו רואים פה אה, סיפור מאוד מעניין. אה, ישוע, קודם כל, אנחנו יודעים, הוא קורא את התלמידה. וחלק מהם, מה הם עשו? התלמידים הראשונים שהוא פוגש, הם היו בדייק, נכון? אישור גם היה ביד. ומה הם עשו בדייק? מה עושים בדייק? מה תופסים? רגיל, עושים כיף, זה עבודה שלהם וגם כיף, נכון? זה עוד מעט מגיע, אל תדאג. רק אל תפספס את זה. עדיין, אחר כך נדבר. אז אישור בא, והוא לא אומר, לא אומר להם, אתם לא צריכים לעשות את זה כבר. הוא אומר, אתם יכולים להשתמש בזה, והוא קצת משנה את הכיוון שלהם, והוא אומר, עכשיו אתם לא תתפסו רק דגים, אבל גם תתפסו אנשים. כלומר, הפעם הוא או... הייתם חיים רק לעצמכם, ועכשיו אני רוצה שתהיו בשבילי, זה הכוונה שלו. ואז כל הזמן הוא איתה, בדייק, בענייה, כן? ענייה, ענייה, ו... הוא אומר לה, בוא לצד השני של הים. שזה לא היה גליל, גליל זה צד אחד, וצד השני, צד ימני, זה היה משהו קראנו פה, כן? בכל זאת. והוא לוקח אותם לשם, לאיזושהי מטרה, כי הוא רוצה ללמד אותם איך לתפוס אנשים. הם יודעים טוב טוב איך לעשות די, איך לתפוס, כן? ממש מקצועים בזה. ומה אתם חושבים, כדי uh, uh, להיות די טוב צריך ללמוד או לא? צריך, נכון? לא אני יודע את זה. ולתפוס או להביא אנשים לישוע, גם צריך לדעת איך, נכון? אז הוא מראה להם דוגמה, הוא לוקח אותם לצד השני, והם לא יודעים מה שם, אבל באמצע, מה קורה? פתאום הגיעה רוח שערה, רוח חזקה. ומה הם מתחילים לעשות? הם מתלוננים. כן? ישוע היה יושן, אני לא יודע איך הוא עדיין היה יושן במצב הזה קשה, כן? אולי הוא היה מאוד מאוד עייף. ובסיפור אחר, על אותו סיפור, פשוט בספר אחר, בספר אחר, כתוב שהוא היה... למעלה של האונייה, אוקיי? Okay? והם הולכים ואומרים לו, כאילו, מה קורה ישוב, לא אכפת לך מה אנחנו פה, מה קורה פה? ואז הוא קם ואומר לרוח לשתות, ואומר להם, אתם פשוט אי אמונתכם. כן? חסר לכם אמונה. ובהתחלה אתה יכול לחשוב, למה הוא אומר את זה? מה, לכולם יש אה, מקרים שפשוט אתה לא יודע, כן, אתה לא, לא יודע להתמודד, לא אתה כאילו, איך להגיב. אבל המילים שלהם זה לא פה, זה בצורה אחרת, במרקוס, הם אומרים מה אכפת לך, האם אכפת לך, האם אכפת לך בכלל, מה קורה פה. וזה חוסר של אמונה וחוסר של בגרות, כדי להגיד דבר כזה. כי הם לא יודעים הסיבה למה זה קורה ולאן הוא לוקח אותה. הם פשוט מגיבים באותו רגע לפי רגשות שלהם. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו באותו מצב, שמה שקורה בחיים שלנו, פתאום מגיע איזושהי רוח חזקה או רוח סערה, ואתה לא יודע לאיזה מטרה זה. פתאום בלב שלך אתה אומר, ואם אתה ישן, איפה אתה? אם אתה קרוב בכלל? האם אכפת לך? כן, זה, זה בא מחוסר אמונה ומחוסר בגרות. ואחרי זה אנחנו קראנו שהוא לוקח אותם למקום, איפה שהיה בן אדם מלא מים שדים, נכון? בן אדם שלא היה חי בבית שלו כבר הרבה זמן, הוא היה חי בחוץ, ממש ממש משוגע, ואז יהושע מגדש את השדים בהמשך הסיפור, ואז הוא חוזר. אז כל, הזה, כל הסיפור הזה היה רק בשביל בן אדם אחד. כאילו, היה אפשר לחשוב, יהושע, למה כל, ה... כל הסיפור הזה, עם, עם רוע שערה, עם כל הבלאגן, כן? אבל הוא עשה את זה רק בשביל בן אדם אחד. לא בשביל, לא יודע, טוב, אם יהיה מלא אנשים שם, אני אעשה את זה. הוא לא אומר את זה ככה. הוא היה מוכן לעשות את זה רק בשביל בן אדם אחד. והוא מראה להם, קודם כל, את הדוגמה, כן? בן אדם אחד הוא מוכן לעבור אפילו דרך רוח חזקה. הוא מוכן להקריב, הוא מוכן להיכנס לסכנה. בגלל להושיע בן אדם אחד. אז הוא נותן להם דוגמה פרקטית איך לתפוס ומה צריך להיות בתוך בן אדם כדי להיות באש וברצון לבוא ולהושיע אנשים. כלומר, אתה צריך להיות מוכן לעבור אפילו שערה, רוח השערה הכי חזקה בחיים שלך. ואם אתה לא מוכן לעשות את זה, אתה לא תושע אפילו בן אדם אחד. אז דבר שני, מה הוא מראה להם? הוא אומר להם, חבר'ה, אתם פה מתלוננים. אתם פה אומרים מי יותר טוב, אתם יודעים, תמיד התווכחו, כן, מי יותר טוב. אתם פה דואגים על הדאגות שלכם. תסתכלו פה על בן אדם, בצד השני, ואגב, מילה פה, זה ממילה גדרה, שזה הפרדה, נכון? משמעות גדרה זה הפרדה. טוב לכן פה בגליל יש הכל, יש דייג, יש אוכל, יש אישוע בתוך הסירה שלך. סירה זה כמו חיים שלך, אוקיי? נוח לך. עשית משהו ורצית, ופתאום אישוע מגיע לסירה שלך. בתוך החיים, והוא אומר לך, טוב, בוא ניסע לשם, בוא ניסע לצד הזה. עכשיו הוא שולט בחיים שלך. ולפעמים, כן, הוא מרשה למקרים איפה שיש רוח חזקה. אבל משהו חשוב לדעת שהוא איתך, הוא בתוך הסירה. זה יותר טוב במקום להיות בסירה שלך לבד, אבל בלי ישוע. ואז הוא לוקח אותם לצד השני ומראה להם, תראו, יש פה בן אדם שאפילו לא חי בבית שלו. הוא גר, איפה הוא גר? גברים, נכון? גברים. איפה שנמצאים אנשים אה, מתים, אוקיי? זה סמל של העולם הזה בעצם. צד השני של גליל, שנקראת... גדרה, שבעצם כמו הפרדה, כן? אנשים היום באמת חיים כמו בכבלים, אוקיי? אה, ו... בקיצור הוא אומר להם, איך אתם יכולים להתלונן? הוא לא אומר להם את זה, אבל הוא מראה להם את הדוגמה הזאת, הוא אומר איך אתם יכולים להתלונן? תסתכלו פה על בן אדם שאין לו כלום. היה לכם פעמים או מקרים שכמאמינים, פשוט לא יודע, קמנו במסף רוח לטוב, ופתאום התחלנו להתלונן על זה, להתלונן פה, להתלונן שם, אימא משהו עשתה, לא יודע, לא מי לא, לא, לא, לא, לא, לא אח או אחות, לא יודע, בעבודה, בצבא, עוד דברים, ופתאום אתה פשוט... מתלונן בלב שלך. ואז יכול להיות שהוא לוקח אותך לאיזשהו מקום להראות לך שיש אנשים שבמצב גרוע, ממש. למה עושה את זה? כדי שתפסיק להתפתח. אני בטוח שהחבר'ה האלו, תלמידיו, שכחו כבר מהרוח החזקה הזאת שהם ראו את הבן אדם המשוגע הזה. מלא עם הפוקוס שלהם והריכוז פתאום פונה מעצמם לכיוון הבן אדם הזה. הם כאילו מסתכלים ואומרים וואו, אין להם מילים אפילו שם בטקסט, כאילו וואו אין להם מילים. תראה מה קורה עם הבן אדם הזה. הם כבר שכחו מה קרה עם, <laughs> עם, a, עם הרוח החזקה הזאת. העיקר שהגענו ישו, העיקר שאפשר לעזור לבן אדם הזה. אה, אבל לא ידעו יפה, לאן הוא לוקח אותם, והתלוננו ואמרו, מה אכפת לך וזה, בטח אכפת לי, ישועה אומר, בסוגריים, אני רוצה ללמד אותך ולהראות לך איך באמת לשרת לבן אדם, אבל קודם כל הריכוז שלך צריך להשתנות לש... ממך, לכיוון של אנשים שזקוקים. הסימן הראשון של בגרות, כן? זה מסיפור הזה, אנחנו לומדים, זה שבן אדם הוא כבר מפסיק לחשוב רק על עצמו. הוא כבר מפסיק להתלונן על החיים שלו, ואני מדבר על המאמינים. כדי לחשוב ולראות יותר קדימה, לא רק על החיים שלו. ואני רוצה שנבין, חבר'ה, יש אנשים בעולם הזה שבהפרדה מחסד של אלוהים, ממש מקרים ומצבים בעייתיים, אנשים שלא יודעים את אלוהים, לא מכירים אותו וחיים בחושך, ואין לנו על מה להתלונן. יש לנו הכל, ובתוך הבן של אלוהים כתוב, יש לנו הכל. כל הדרנות האלו וכל הרוחות שטוב קורה בחיים שלנו. רוחות חזקות, כן? אבל העיקר לדעת שהוא איתנו. וכמו שישוע היה במקום הכי למעלה של הניים, גם הוא, הוא מסתכל על החיים שלנו, והוא שובר על החיים שלנו. ואני מאמין שהם חזרו, הם לימדו את השיעור הזה, אפשר להגיד. למה הוא לקח אותם לשם? ואני גם יכול להגיד פרסום מהחיים שלי, שכשאני עובר משהו קשה, משהו כבד, רוח חזקה, כן? במשפחה שלי או בחיים שלי, מהסיפור הזה אני יודע שאולי אלוהים עושה את זה כדי שאני בעתיד יעזור למישהו שצריך עזרה, כמו של בן אדם הזה. הם עברו. מה קרה אם הם היו עושים או אומרים, ישוע, טוב, בוא נחזור. זה מסוכן פה. הם לא היו רואים את הבן אדם הזה ולא, ולא היו אה, עוזרים לו אם הם לא הלכו עד הסוף. אז צריך לסמוך על האדום. בזמן שאתה עובר משהו קשה, ולא להתפלל ולהגיד מיד, אדון, תעצור את זה, או בוא, בוא נשנה את, הס... את הכיוון, כן? וניסע איפה שיותר נאיב ויותר קל. תלך איתו. עכשיו פשוט תדע, כנקודה, כן? בזמן שאתה כבר מאמין, כל דבר זה לטובה. שלא יהיה לך פחד אם אתה עובר איזשהו חושך או מקום. קשה בחיים שלך, רוח חזקה, ללא מאמינים זה אולי למוות, אבל לך זה רק לטובה. תשמח עליו, תשמוך, תשמוך עליו. וכמו תלמידיו, תישאר בספירה בזמן הקשה ותגיע למקום ואתה תראה משהו נפלא. ניסיון שלך, של זמן הקשה, כמו שפה, בים, יעזור למישהו להשתחרר מחושך, להשתחרר משדים אולי גם, להשתחרר משרשרת מה... של, של חטא, וכל מיני דברים. החיים שלנו כבר לא שלנו, חברים. כן, אנחנו באותו ענייה, באותו חיים, אבל אישור כבר אומר לאן למצוא. שימו לב. הוא אומר, בוא, בוא נלך לפה, בוא נלך לשם. ובשבילי זה פשוט מאוד מאוד חשוב להסתכל בחיים שלי, האם יש לסימן הזה של בגרות? האם אני חושב רק על עצמי, כל הבעיות שלי של... איך אפשר להראות את זה? גם בתפילות, חברים. תסתכלו ותעשו אחוז בתפילה שלך, כמה אתה מתפלל עבורך וכמה אתה מתפלל עבור אחים ואחיות. מבחן פשוט, וכל מיני דברים, כל מיני מבחנים שאפשר לעשות כדי לבדוק, אם זה מעניין אותך. ואני שם לב, אם אני רק מתפלל על כן? זה, זה ממש לא רק מצחיק אותי, אבל משמח אותי, התפילה של ילדים שלי, אני מאוד לוגן את זה. שלומי, שמתחיל להתפלל עבור אוכל, ומיד מתחיל להתפלל עבור אנשים. תברך את שולה, תברך את אה, מטען, כל הילדים, מרדות גם. אני אומר, שלומי, זה, זה, זה תפילה עבור אוכל, אוקיי? רק תתפלל לבוא אוכל. הוא לוקח אוכל, מתפלל, תברך שולה, תרבה אותה, שהיא לא תהיה יכולה בשני מישור המשיח, ואז מתחיל לאכול. אבל מעניין, מעניין, ש... הוא לא מתפלל על עצמו? תשימו לב, זה מאוד חשוב, עדיין אין לו בעיות. וריכוז שלו לאנשים אחרים, הוא רוצה לעזור. מה אישור אמר? אנחנו צריכים להיות כמו ילדים. Mm. כאילו לא, אין לנו בעיות. כי למה? יש לנו בעיות, כמובן. כי הוא איתנו. וכשהוא איתנו, הוא נותן לנו זכות ומקום בגלל זה. לדעות על מישהו אחר, אוקיי? אז הוא עושה את זה ממש לגיטימי וממש חוקי, מבחינה שהוא לא אומר לך, אני לא אעזור לך, תעזור לעצמך, וגם תדע לאנשים אחרים. הוא אומר, אני אדע לך, אני כבר בסירה שלך, ובזה אני נותן לך מקום לחשוב, להתפלל ולעזור לאנשים אחרים. גם לי מישהי מתפללת, כן? לשלומי בכלל, בלילה שאנחנו מתפללים, יכול להיות... רשימה ארוכה, ואני כבר, כן, שומע שהוא חוזר על אותם שמות כבר כמה פעמים, פעם חמישי, שישי, ואני אומר לטוב, טוב, טוב, מספיק, כאילו, אז כאילו, הוא מתפטש, לא, הוא ואז עוד פעם, אז אמונה כילדים זה לא להיות כילדים בשכל, אבל בלב, לדאוג על אנשים אחרים. זה סימן חשוב של בגרות, ואם אתה עובר עכשיו זמן קשה, ואני יודע, יש פה אנשים שעוברים זמן קשה, תדעו שהניסיון שלכם יעזור למישהו שיהיה במצב, יכול להיות אותו מצב, יותר גרוע. תגידו בסיפור הזה, כן? מי היה במצב יותר גרוע? הבן אדם עם או תלמידיו של ישועה? כמובן. אבל עדיין הוא השתמש בהם, הוא רק אמר, חבר'ה, תחכו, רק בואו, בואו לצד שני. כן, יש רוח חזקה, קשה. תחזיקו מאמץ קצת, אתם תראו מה שאתם עושים. וגם אתם, תחזיקו מאמץ קצת, תעברו, זה לא יהיה לנצח, זה עוד מעט ייגמר. ואז אתה תראה פרי מזה, אתה תראה אולי הרבה אנשים שמסתכלים על הניסיון שלך, וזה נותן להם שיחוד מכל מיני, מיני חטאים וכל מיני דברים כבדים. סימן שני, זה בראשית 21, זה יהיה... בראשית, בראשית 21, אולי פשוט לפסוק קצת זמן, יוחנן, אתה יכול לקרוא את זה מ-8 עד 12? בבקשה. 21, בראשית 21, מ-8 עד 12. ויגדל הילד, ויגמל ויס אברהם לשתה גדול, ויום יגמל את יצחק. ותלה שרה את בן הגר הנוצרית, אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם, תראה שמה זאת ואל בנה, כי לא יירש לנה מה זאת עם בני יצחק. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, אלא בן בנו. אל אברהם, רבנך, אל ירא בעיניך, על הנער ועל אמתיך, כל אשר תאמר אליך שרה, אשמע בקולה, כי ויצחק יתלה לחזירה. אמן. אמן. אוקיי, בקיצור, מה שקורה פה שיש ישמעאל, הוא קורא בגיל 13 ויש את חאק. והוא היה, אימא הייתה מנהיגה אותו, אוקיי? והיא מסיימת. כבר נגמר הזמן, כן? לא יודע כמה זה היה, מה את חושבת? שנתיים שלוש. נראה כן? אז שלומי פספס. כן. <laughs> שנתיים שלוש, וואו, זה טוב, שנתיים שלוש. וישמעאל שמה, הכול בסדר, כן? ומה קורה? אחרי שהוא מפסיק לשתות uh, מחלב של אימא שלו, פתאום שרה, או שרה, שמה לב שישמעאל מתחיל לצחוק על יצחק. יש לו משהו, יש לו כוונות, הוא לא... הוא לא ייתן לו מקום ככה, הוא לא ייתן לו, הוא לא ייתן שירושה יהיה שלו, הוא לא ייתן שזה יקרה. אז היא מתחילה לדאוג ואומרת לאברהם, אברהם, צריך לשחרר אותו. אני שמתי לב שיש בעיה פה, הוא צוחק עליו. ואז אברהם רואה, אמרו, איך אני אעשה את זה? זה גם בן שלי, זה מבשה שלי. אבל אלוהים בא אליו בחלום ואומר לו, תעשה את זה כמו שאשתך אמרה, כי זה נכון. עכשיו, אנחנו, אפשר לראות פה עיקרון מאוד מאוד חשוב. כשאנחנו מאמינים חדשים ובאים לישוע, שותים חלב, דבר אדוני, כן? אגב, אחד משמות של אלוהים זה שדיים, אז... בשעדיין אתם אומרים, אתם יודעים שזה המשמעות של זה, כן? אפשר לחלק את זה, אני לא צוחק, כן, כן, זה משהו, אתם חושבים, אבל לחלק את זה אפשר גם לשני מלים, שעדיין, משהו שמספיק, כי למה? בנאציסי אפשר להגיד אותו. איך להגיד אותו, שעדיין, לא? לא, אבל ילדים אומרים גם, לא? הנה, בארדות, שחק, כן, תכף שעה. אז שתיים זה באמת, הכל משהו מספיק לתינוק בזמן הזה, הוא אפילו לא צריך מים, כי בחרב יש הכל, נכון? אז זה, זה, זה בשבילנו לדעת שבאלוהים יש הכל, בגלל זה הוא אל שתיים, כי שתיים, הכל משהו מספיק לנו יש בתוכו. ו... ויש לנו כמובן, אתם ש... יודעים, יש אנשים שאומרים, וואלה, התחלתי להיות מאמין, הכל היה סבבה בהתחלה, אבל כשהתחלתי לגדול באלוהים, פתאום אני רואה כמה אני חומרי, וכמה אני בשרי, וכמה דברים צריך... מה קרה פה? כאילו, אני מתחיל לרדת באמונה? לא. מה שקורה, שאתה מתבגר, בקטע שבזמן שאתה מפסיק לשתות חלב, כאילו אתה יוצא מה... איך <אח> אומרים? <אח> <אח> <אח> <אח> אפשר להגיד, <אח> כן? <אח> של, של חיים מאמינים בלי בעיות ובלי בלי חטאים, כן? ופתאום אתה מתחיל לראות את ישמעאל, שהוא צוחק. פתאום אתה מתחיל לראות את הבעיה. מה, הוא לא זכף לפני? כמובן, כי אימא שלו, כאילו... אבל פתאום, אחרי שהפסיקה להניף, היא רואה שיש בעיה. מה שקורה, שאתה מתגבר, מת, מתבגר, אתה מתחיל לשים לב על כל הדברים שלא שמת לב עליהם לפני. כלומר, התנהגות לא יפה שלך, אולי בדיבור לא יפה שלך, בהתחלה חשבת, זה הכל בסדר, כאילו, לא אין לא, לא בעיה בזה. היחס שלך למישהו. וכשאתה מתבגר, אתה מתחיל לראות כמו ששררה הייתה, את החלק מהבשר, את ישמעאל, שפתאום יש לך את זה. זה לא שאתה יורד למעלה, להפך, אתה יורד, אתה עולה למעלה ואתה מתחיל לראות את עצמך כמו שיש. כי אלוהים מתחיל להראות לך על מה צריך לעבוד בתוך החיים שלך. צריך לשנות את היחס, צריך לשנות את ההבנות, צריך לשנות את ההתנהגות ומילים ואת האגו שלי, כן? אני יודע הכול. כי זה יכול להיות סכנה, כמו שסערה ראיתה, לירושה שלך, למה שאלוהים רוצה לתת לך ולקדם אותך קדימה. במלכות השמיים, בגוף המשיח, זה יכול להיות הדבר הכי גרוע שיצור אותך מזה. זה יכול להיות ממש מחסום, חזק, או חזקה. חזק. כמו ישמעאל, בברסיסרה אומרת, מי צריך לדרש אותו? וכמו שלאברהם זה היה קשה כי זה היה בנו, גם לנו לפעמים קשה להגיד, להתראות ולוותר על הרבה דברים בתוך חיים שלנו, כי חיים עם זה, רוב החיים. וקשה לנו, כן, לשנות את היחס, כי זה אני, זה תמיד הייתי ככה. אבל אם אתה לא תעשה את זה, זה יכול, יכול לגרום נזק בעתיד, ולעצור אותך ממה שאני רוצה לעשות בתוכנו. אז חברים, דבר שני וסמל השני, זה לא רק לראות צריכים של אנשים אחרים ולהפסיק להסתכל על עצמך, זה גם לראות בתוכה דברים שצריכים לעזוב את החיים שלך ודברים שאתה צריך לוותר. זה אחד מהסמלים חשובים בבגרות, כי אם אתה לא שם לב על הדברים שצריך לי, פשוט לוותר עליהם, אתה לא תתקדם. אתה תמיד... תשקר לעצמך שזה הכל בסדר ככה. ומעניין שישמעאל היה שם עד נקודה שהפסיקה להניח. ודברים מעניין לו, זה היה בסדר, אלוהים לא אמר לך שום דבר, כי למה? היית צעיר באלוהים עדיין, היית תינוק, שתית חלב, אבל בזמן שהתחלת לאכול בשר, פתאום שמת לב שוואלה, יש לי ישמעאל בחיים. סכנה. לא ראיתי את זה, עכשיו אני רואה. זה טוב, כי זה עומד על הבגרות שלך, שאתה מתחיל לגדול ולהבין, וואלה, זה לא נכון. וואלה, מה שאמרתי לאימא, כל הזמן הצחוקים שאמרתי, פה או שם, זה כבר לא נכון למאמין. או... המילים שהייתי שם בפייסבוק שלי, שמתאר את עצמי, כן, או לא יודע, ב, בוואטסאפ, וואלה, זה כבר, זה לא מתאים לי מאמין. צריך לשנות ולהתקדם. זה טוב, חברים. הבעיה, שנבין, זה פשוט דוגמה פה עם ישמעאל. יש לנו הרבה ישמעאלים טעויות שאנחנו עשינו בחיים בלי אלוהים, כמו שאברהם עשה, ועכשיו זה קציר. אבל אל תדאגו, פשוט צריך לשחרר, לוותר ולגרש. ושיבים ימלך אותנו חברים, שיינתן לנו כוח השבוע, שני ס... סמלים, כן, שני סימנים של הבגרות, לחשוב על החיים כאן. ולא לדאוג שאתה עובר עכשיו רוח חזקה, כי זה יעזור למישהו אחר, זה ישחרר אותו. ודבר שני, תסתכלו אם אתם כבר רואים שיש איש כי יש לכל אחד, גם לי. כל הזמן אני משהו, ההתגלות הכי חשובה שתדעו, זה צריך להיות על עצמך. זה לא שווה אם יש לך התגלות על אלוהים פה. על, על, על העניינים, על העקרונים והאלוהים, כן? אם אין לך גלות על עצמך, מה אתה צריך לשנות? וזה ממש מדבר על בגרות, ושאלוהים יעזור לה, וכן, לא לשתות רק עליו, לעבור לבסר וכבר לראות שיש דברים שפשוט לא מתאימים במלכות השמיים. ההתנהגות והיחס שלא מתאים פשוט, אני חייב לגרש אותו. אותם. אחרת זה פשוט יהרוס את כל מה שהוא ימוסף. No, no. אמן. אא... בואו נקום על הרגליים שלנו, בואו נתפלל, אא... כשזה אותנו, כל אחד פה נתפלל גם אחרי זה בראש השמיים, ותשאלו פה כי אנחנו רוצים גם להתחבר.